Днес от 11 часа пред сградата на Община Красна ще започне проверка по сигнала на Сдружението за Дива природа Балкани за неправомерно строителство на пътища, които увреждат защитени местообитания на влечуги и птици. Всъщност Риосевеб Богоев град е поканила жълбоподатели, граждани и медии да участват в една такава проверка. Какво мислят за това събитие днес от самото Сдружение за Дива природа Балкани, след като те са посочени за причина на подобна проверка? Добър ден на Андрей Ковачев. Сдружение за Дива природа Балкани, но и част от Националния съвет на Зелено движение. Господин Ковачев, ами да започнем оттам, в какъв смисъл смятате, че тази проверка по вашия случай ще се превърне в подготовка за строежа на отсечката през Кресненското дефиле, както алармирахте и медиите? Имаме следните притеснения, защо подадохме сигнала. Първо, от две седмици работят багери в района на Кресенското дефиле, включително на границите на на местност Кресенско дефиле, без да има никаква документална основа за това нещо. Т.е. не може да се открият никакви документи, строителни, книжа и така нататък за подобна дейност. Много приличен, ако помните преди две години, у незаконни сундажи, които, които се правяха в дефилето. Сега е същото, но в тази разлика, че в момента, освен, че правят и сундажи, правят и директно такива така наречените технологични пътища, които обикновено се ползват за достъп на тежки машини, т.е. начало на строителство. Второто нещо, което ни притеснява много силно, че отново става дума за а, трасето, което води към сегашния път през Кресенско дефиле, т.е. въобще не става дума за второ платно. Знаете, 2023-2024 година, високи правителствени мъже, обещания за второ платно извън дефилето, но а, ние виждаме как започва строителството на, вар... на, на варианта, така, защото трафика да минава по сегашния практически второкласен път. Той се води първокласен, но той е по съществото си второкласен път през дефилето. Имате предвид същия този път, по който поставих пластмасови колчета, ограничители по средата, така че да се избягва задминаването, така ли? Да, да, то поставенето беше. Аз тогава бях съветник на министра на околната съда и водите и инициативата беше на господин Караджов, министра на регионалното развитие. Ние посочихме пътя как това да стане веднага, за да няма никакви спънки бюрократични. Тогава бях в Министерство на околната среда и водите и тогава се случиха колчетата, но проблема е, че този път, този път не е магистрала. Това, което те е, планираха да направят в 2017 година, всички е, така си, без да се замислят, го обявяват за магистрала. То, не е магистрала. Е, Това е нещо средно между второкласен и първокласен път и, и е изключително опасно. То е, по никакъв начин няма да разреши проблеми с безопасност на пътуване, с пропускливост и така нататък, защото това не е магистрала. Това същност... не е скоростен път, даже не е първоклас. Не е скоростен път, а преди слагането на тези колчета имаше изключително висок брой катастрофи там. А, възможно ли е в дефилето на практика според вас да се изпълнят изискванията за безопасност на високоскоростен път, какъвто си представят една част от а, хората, мечтаящи да стигат по-бързо до а, Бяло море, да припомнят Помня на слушателите ни, че преди време вие самие заедно с спокойния опинис Боян Петров, бяхте блъснати от автомобил в дефилето и пострадахте на място. Тежко. Възможно ли е там изобщо да, да се мисли за високоскоростен път? Не е възможно. По сегашния път може да бъде единствено мукален. Причината е, че е единствената възможност, альтернатива да се обслужва територията. Т.е. там минават Бавно, бавно подвижен трафик, обслужват се три, три населени места, обслужват се земеделски земи, гори, лузя, през километър в този път влиза от отбивка и така директно по селски влиза. Дали от е, локалния път за Стара Кресна Ощава, дали към кресенско ханче дали към земи, гори и така нататък. Тоест, е, това е абсолютно невъзможно. Той даже на първокласен път не може да отговори. И, по, и с заводите си, и с... Е, и с да си невизимост, и с тесните си пътна, и с това, че обслужва е, местни хора. Няма как да се направи. Т.е. няма къде друге да ние да направим път, който да обслужва тия територии. Абсолютно императивно за да изискване и на Европейското законодателство оглед безопасността на магистрали е те да не ослужат по никакъв начин мест, територията и да бъдат отделени. Тоест там да, да се е, концентрира единствено транзитния трафик и връзката с локалната пътна мрежа да бъде с пътни възи което няма как да стане в дефилето. Както ви казах, през километрия излиза за пътна връзка. Това не е, магистрала Ако някой от нашите uh, видни инженери в агенция пътища или нашите видни специалисти по път на безопасност, ми покаже магистрала в Германия, в Швеция или не, някъде другаде, която европейска магистрала, която да има такива характеристики, аз uh, не знам какво ще го направя, но просто няма. Добре, добре, обаче. Е, тискому, с, го има. Само секунда, защо вие казвате връзка, вероятно, която ще обслужва някаква идея за магистрала или високоскоростна отсечка, обаче. А, как сте сигурни? Какво точно строят? Защото, казвате, няма документация. Възможно ли е просто на вас да не ви я предоставят, а да има, да има документация, да има, да има съответен план, да има съответен път, да има одобрен план за подобен възел? Защото нали, това е нещото, което ви безпокои. Има... Не е възел, това е цяло пътно плътно. Правят пътно което обхожда кресни, което води транзитния трафик, Извън Кресна града много, много води в а, десилето. Обратно И го в... води към тази въпросна отсечка, която Тот, е да, да. една от най-завойчестите в. А, България. Значи, няма как. Няма как. Помните, когато отваряха пътния възел на юг от Кресна, защото това, за което mm -hmm. говорим, е на север от Кресна. Uh, имаше комисии, камери, първа копка, това е така нареченото определение на строителна линия, преди това е издадено строително разрешение, преди това е одобрен подробен устройствен план uh, и, и така нататък. Нищо от това в момента не се. Не се... Тези неща са публични, те се публикуват на страницата на МРБ. Ние не сме видяли подобно нещо да се е случило. И това означава, че най-вероятно абсолютно незаконно строителство. А това е строителство и то се нужда от всичките документи. Спомням си обаче, че всеки път, когато се връщаме към Сагата Кресна, независимо дали я гледаме от юг с онзи въпросен пътен възел, за който споменахте току-що, или от север, проблем, проблемния а, участък, кой, за който говорите днес, всеки път има и жители, които казват, искаме магистрала. Има и институции, които казват, а не, не, този обходен път около Кресна и връзката с а, а, Кресенското дефиле няма да е магистрала. Затова се връщам на този ключов въпрос. Имате ли идея всъщност какво, какво ще строят, какво ще правят там и днес, какво ще кажат на жителите? Нямам идея и как ще го обосноват, но знам, че юни месец Министерството на оконно заседа и е водител добри да започне строителството на без нов увоз, без нови екологични оценки, без включително оценка за безопасност, защото този проект не е правен оценка за безопасност, която е задължителна. И одобри го юни месец и там е включен единствено проекта, който, който си одобриха 2017 година. Тоест посоката Гърция-София да бъде извън Креснинския пролом в подножията на Пирин на около 5-600 метра на морска печина. А пък в посоката София-Гърция да минава през Креснеците. Гър Гърция-София. Гърция, да. Обратната посока към София да минава през Креснеците. Да, да, да Значи София-Гърция през пролума, Гърция-София отвън. Сега, обвиняват ви, че хората, които сте ангажирани с природозащитната кауза, спирате строежа на магистралата. И така стотици хиляди български граждани, иначе патриотично настроени, обаче лектуващи в Гърция, знаят кого да винят за тапите. Наистина ли смятате, че не трябва да има бърз достъп до ЕГЕ? Аз сега днес като пълно за Гърция и съм абсолютно настроен за това да има бърз път и да има магистрала. Проблемът, че това не е магистрала. Това е път убият. Той ще убива хора. Не знам дали с същата тещота, с каквато на времето ставаха тежки катастрофи, преди да се сложат колчетата, но а, а, той ще убива хора, и това много често, просто защото това е недопустимо, което се прави и, и по начина по който се правят агенция пътища. Така че ние се борим да има магистрала, агенция пътища се бори да няма магистрала. Разбирате ли? Това е абсурдното а, а съответно по медиите се говори как е, когато сте бри магистралата. Агенция пътища не желая да направи магистрала. И тук, за мен това беше една чудовищна спекулация, защото се спекулираше със живота на хора, а, а те нямат право да правят подобна инфраструктура, която не отговаря на никакви изисквания. Сега последно да ви попитам, какво става с рекордните девет джалби за два месеца. Така ги описват в медиите, които сте внесли във Върховния административен съд, според вашите опоненти, завеждането на такива дела, е цитирам стар прием на Зелените, когато искат да забавят или провалят някой инвестиционен проект, край на цитат. Ами, няма как да го забавим, защото те, ако се забавят, си го забавят те в момента. Всичките им решения, на база на които стъпват, са с така нареченото предварително изпълнение. Ако те са убедени в законността на своите решения, няма какво да се притесняват. Строят си, ние си обжалваме, губим делата и така нататък. Проблемът е, че техните решения са. Да там имат документални измами тежки в процедурите им а, да, да правят този път убиец на магистрала, убиец на човешки живот и на природа. И, и, и това ги е страх. Е, Иначе долата се водят в момента с съдилищатели и практически няма нито едно приключено. В момента са три не съдере. Но те засягат включително въздух от 2017 година. Но аз не виждам политическа воля в тия хора да направят адекватна инфраструктура. Имите предвид, между другото, за тапите, като става дума, че тапите всъщност е много лесно решаем въпрос, просто като се в пиковите дни, когато има много висок трафик, Просто се спира ползването на стоянките в кресна, защото всичките тапи, които в момента миналата година, може би тази година, са се образували в кресна, те идват от един светофар и от това, че там има много паркинги за тирове и тирове, като почват да ролират, да влизат, да излизат от тесния път, просто не може, не може да мина нито една кола и стават огромни тапи. Значи просто тия две неща трябва да се уредят с един хубав. Надлеза за пешеходците, да могат да минават децата, включително училище, без да стъпват въобще върху пътя. И, и, и, и в пиковите дни тировете да не паркират в кресла. Тоест, казвате, има, и, други, има други решения, има по-умно управление на, този, а, на тази отсечка от пътя и огромно съмнение Но... от а, ваша страна, от а, Сдружението за дива природа България, а, Балкани това върху каква документация а, и легална процедура стъпва това, а, този Пореден възел, който според вас се строи, обаче от северната част на а, отсечката към крестенското дифиле след Крестна. Благодаря Андрей Ковачев, Природозащитникото Сдружение за Дива Природа Балкани. ние днес ще проследим всъщност какво ще представи Риосеве Благоевград град пред а, гражданите, защото разбира се има заинтересовани граждани и е важно не само хората на място, но и всички останали да знаем какво се случва там.